Anni und Nanni, die besten Freundinnen. Im Internat Lindenhof hatte die Hausmutter am ersten Abend nach den Osterferien wie immer einen köstlichen Kuchen serviert. Und alle Schülerinnen durften so viel essen, wie sie wollten oder konnten. Nanni hatte gerade das dritte Stück geschafft. Allerdings nur mit Mühe. Mmh, also die Neue finde ich ganz gut. Welche Neue? Eka oder die Praktikantin, die Maria? Ich meinte Maria, Hilda. Ja, sie wirkt sehr nett. Ich glaube, Maria ist ein Glücksfall für uns. Genau. Ja. Die meisten Praktikantinnen, die wir bisher hatten, waren ja entweder schüchterne Mäuse ja. oder sie haben sich, wer weiß wie, aufgeflüstert. Aber Maria ist nicht so. Außerdem finde ich sie hm. hübsch, <lacht> mit den schwarzen Locken und den blauen Augen. Also wenn sie diese Augen nicht hätte, man könnte meinen, sie wäre Italienerin oder Spanierin. Oh, das würde dir gefallen, ja. hey, Stell dir vor, die neue Praktikantin Maria, jüngste Tochter eines verarmten spanischen Grafen. werdest du mal ja. wieder was zum Anhimmeln? Ja. Aber gib die Hoffnung nicht auf, sie ist genauso normal wie wir alle. Vielleicht kommt sie von einem Bauernhof aus dem Bayern. Wald. <lacht> ja, wer weiß! Redet ihr über mich? Hallo, Maria! Allerdings, eine neue Praktikantin sorgt immer für allerlei Gesprächsstoff. <lacht> Soll ich euch euren Wissensdurst in einem Schnellkurs bilden? Oh, ja, gerne! Ja, also, ich heiße Maria Hofer. Ich habe im letzten Jahr Abitur gemacht und möchte Sport und Kunsterziehung studieren. Uh, da ich aber erst im Herbst mit dem Studium beginnen kann, werde ich bis dahin hier in Lindenhof bleiben und Sport- und Kunstunterricht geben. Toll! Mm. <lacht> ich bin zwar nur ein paar Jahre älter als ihr, trotzdem hoffe ich, dass ihr mich respektiert. Klar! Ja, Klar. Nun wisst ihr das Wichtigste über mich. Ich möchte Lehrerin werden und will hier eine Menge lernen. Dabei brauche ich eure Hilfe. Das ist doch sehr ja, stark. Ja, ja. Mhm. ja klar, wir werden dich in jeder Hinsicht unterstützen. Am Ende wirst du die beste und beliebteste Lehrerin der ganzen Stadt sein. Ja, also bis nachher. Bis nachher. Ja. bis nachher. Und was ist eigentlich mit der anderen neuen? Wie heißt sie doch gleich? Ilka. Keine Ahnung, Ellie. Nanni und ich haben sie heute Nachmittag nur kurz gesehen. Aber wo sie jetzt ist? Kann ich euch sagen, Zwillinge. Zufällig bekam ich vorhin mit, wie Frau Theobald erlaubt, dass Ilka mit ihrer Mutter im Hotel zu Abend essen darf. Die Ilka war Im ja bisher in einem Super Internat. Der Berghof ist das feinste und teuerste, was es gibt. Warum sie da wohl weggegangen ist? Und ob es ihr bei uns überhaupt gefällt. Ach, hm. Ob es dieser Ilga hier in Lindenburg gefällt, ist doch nicht unsere Sache, Ellie, sondern ihre. Ja. Ja. Und vielleicht war ihr das super feine Internat zu fein. Naja, oder ihren Eltern zu teuer. Lass uns also abwarten. Wir kennen sie ja noch gar nicht richtig. Eben. Kinder, wir müssen noch unsere Koffer auspacken. Ja, das stimmt. Und außerdem bin ich müde. Ja, ich auch. Spätestens ja. morgen werden wir ja mehr erfahren. Mhm. Ilka, die neue Schülerin, kam in die Klasse der Zwillinge. Sie war eine Person, mit der man sich vertragen würde, urteilten die Lindenhof-Mädchen. Blond, sommersprossig, nicht aufregend, vielleicht sogar ein bisschen langweilig, aber sympathisch. An der ersten Unterrichtsstunde am nächsten Morgen nahm auch die Praktikantin Maria teil. Gleich zu Beginn verkündete die Klassenlehrerin eine sensationelle Nachricht. Das bringt sowieso wieder zusammen. Wenn ihr euch endlich ausgetuschelt habt, möchte ich euch einen interessanten Vorschlag machen. Hört, hört. Da sperre ich doch gleich meine Lauscherchen auf. Gibt's etwas Neues, Frau Martin? Also ich könnte euch eine Stunde lang erzählen, aber ich mache es kurz. Meine beste Freundin und ihr Mann haben sich auf der spanischen Insel Mallorca ein großes Grundstück gekauft. Eine Finca nennt man das dort. Sie haben das alte Bauernhaus renoviert, einen Brunnen bohren lassen, denn dort gab es kein Wasser. Sie haben einen Swimmingpool gebaut und Palmen, Obstbäume und Blumen gepflanzt. Ich war zu Ostern dort und fand es wunderschön. Tja, und nun müssen die beiden für ein halbes Jahr beruflich in die USA und können ihr Haus nicht bewohnen. Im Hochsommer müssen die Pflanzen regelmäßig gegossen werden, sonst vertrocknen sie in der Hitze. Leider wird in leerstehende einsame Häuser auch oft eingebrochen. Meinen Freunden wäre es am liebsten, wenn ich sechs Monate lang auf Mallorca Urlaub machen und ihr <lacht> Haus hüten würde. Das geht natürlich nicht. Aber drei Wochen, mit Vergnügen. Und dann fiel mir ein, dass vielleicht einige von euch Lust hätten, mitzufahren. Wir könnten ja so auf dem Grundstück zelten. Das ist ja etwa ja. zwei Kilometer entfernt. Die Kosten für die Reise wären gering, denn die Unterkunft ist umsonst. Wir müssen nur versprechen, die Bäume und Pflanzen zu gießen. Oh das gibt's Gott, ja gar nicht! Oh mein oh mein oh. Das ist ja ne Tommy! Oh, Toll. Toll. Toll. da war ich noch nie! Und dann so richtig privat und wild zelten. Oh, das ist sicher tausendmal lustiger als auf einem Campingplatz. Ja, ja, also da wäre ich mir oh, nicht so super. sicher, Hilda. Oh. Mallorca sagt, meine Mutter ist bloß ein Massentourismus. Ach, doch... Da will sie nie wieder hin. Oh. Also Mallorca, da war mein Bruder letzten Herbst. Oh, er fand es wahnsinnig schön. Touristensilus gibt es, klar. Aber da muss man ja nicht hin, wenn man nicht will. Er ist mit dem Motorrad kreuz und quer über die Insel gefahren und hat in kleinen Pensionen gewohnt. Und auch mal auf einem Bauernhof. Er war begeistert. Und dann noch mit einer netten Gruppe aus unserer Klasse und Ihnen, Frau Martin, als Chef. Das stelle ich mir fantastisch vor. Ja! ja! Darf ich zu der Reise auch was sagen? Aber sicher doch, Maria. Vielleicht kann ich ein bisschen helfen. Meine Mutter stammt nämlich aus Mallorca und ich bin dort aufgewachsen, bis ich zwölf war. Ich erinnere mich noch gut an die Insel. Und ich spreche nicht nur fließend Spanisch, sondern auch Mallorquin. Wenn Sie einverstanden sind, Frau Martin, und wenn die Mädchen Interesse haben, könnte ich Ihnen ein bisschen Spanisch beibringen und Ihnen etwas über Mallorca erzählen. Oh, Wunderbar, das finde ich großartig. Organisieren Sie einen kleinen Freiwilligenkurs für die Mallorca Reisenden. Am allerbesten wäre es überhaupt, wenn Sie mitfahren würden, sozusagen als Dolmetscherin und Fremdenführerin. Ich müsste das selbstverständlich noch mit unserer Direktorin klären, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Frau Theobald diesen Vorschlag begrüßen würde. Ach, herrlich, wenn ich mitkommen darf, das wäre wunderbar. Ja, ja, danke. Ja, Gut, damit wollen wir das Thema für heute abschließen. Wer an der Reise teilnehmen möchte, meldet sich im Laufe der nächsten zwei Wochen bei mir. Und natürlich benötigt Frau Theobald noch eine schriftliche Zustimmung eurer Eltern. Ja, ist doch gar kein Problem, ja, das ist doch äh, klar. <lacht> Und nun wenden wir uns dem neuen Stundenplan zu. Am Montag steht in der ersten Stunde Innerhalb von zehn Tagen war die Mallorca-Gruppe komplett. Hanni und Nani gehörten dazu. Maria unterrichtete zweimal in der Woche eine Stunde Spanisch. Und die zwölf Mallorquinas stiegen voll ein. Nach ein paar Tagen sagten sie nicht mehr Guten Morgen, sondern Buenos Dias. Und Komm, jetzt gehen wir, hieß Vamos. Porque to como tu. Yo no sabenillas tú. tu. Der Reisebus war viel zu groß für die 12 Mädchen plus Frau Martin plus Maria plus Peter Holzbauer. Dem Busfahrer In dem halbleeren Autobus fanden die zwölf Fahrräder der Mädchen bequem Platz. Dazu noch ein altes, klappriges Moped, mit dem Peter zu Hause zum Einkaufen fuhr. Und dann ging die Reise los. Nach einer zweitägigen Bustour mit einer Übernachtung in einer Jugendherberge in Frankreich traf die muntere Reisetruppe abends in Barcelona ein. An Bord der Mallorca-Fähre schliefen die Lindenhoferinnen friedlich in ihren Kojen. Keiner erlebte das Ablegen des Schiffes. Keiner sah, wie die tausend Lichter von Barcelona in der Ferne verschwanden, wie nur noch der Mond und unzählige Sterne die Nacht erhellten. Der Tag war einfach zu lang gewesen. Am nächsten Morgen um 7 Uhr steckte Frau Martin den Kopf in jede der drei Viererkabinen. Guten Morgen! Aufstehen! Guten Morgen! Beeilt euch! Guten Morgen, aufstehen, beeilt <lacht> euch. Wir kommen zwar erst um 8 Uhr an, aber der Blick vom Schiff aus auf die Insel ist einmalig. Das dürft ihr nicht versäumen. Na los. Wir machen nicht nur schnell, Frau Martin. Wir machen noch schneller als schnell. Vielleicht sollten wir uns alle vier gemeinsam unter die Dusche stellen. Das spart Zeit. <lacht> Wascht euch, wie ihr wollt. Von mir aus lasst ihr es auch mal bleiben. Hauptsache, ihr seid in 20 Minuten an Deck. Ei, ei, Die Mädchen duschten trotzdem, nacheinander, und standen kurz vor halb acht an der Reling. Der Sommermorgen war hellblau. Das Meer schimmerte silbern wie das Innere einer Muschel. Perlmutt mit ein paar goldenen Reflexen der Morgensonne. Und vor ihnen Mallorca. Eine Steilküste, Berge, Buchten, alles noch blau zu dieser frühen Stunde. Kaum Häuser, kaum ein Ort. Eine Landschaft von verträumter, großartiger Stille und Schönheit. Seht euch das an, Mädchen. Das ist meine Insel. Ich war so lange nicht mehr hier. Ich wusste gar nicht mehr, wie schön Mallorca ist. Jetzt umrundet das Schiff die Südwestspitze Mallorcas. Da hinten taucht Palma auf. Eine <lacht> weiße Stadt im Morgenlicht. das <lacht> Achtung, Achtung, verehrte Reisende. Wir bitten die Autobesitzer, sich zu ihren Fahrzeugen zu begeben. Dankeschön. Attention, please. Wir treten Be back all the car drivers. Please come immediately to your car. Thank you. Well, let's go! Let's go, girls! es schaffte den dicken Bus aus dem Gewirr der anderen Wagen, die ihn einklemmten, herauszubuxieren, blieb allen ein Rätsel. Aber er schaffte es. Und eine Stunde später hatten sie ihr Urlaubsziel erreicht. El Baranch, so hieß die Finca, was übersetzt das Tal bedeutete. An das Grundstück schloss sich ein urzeitliches Flusstal an. Ein Naturschutzgebiet, voll wilder Bäume und Büsche. Es gab hier nichts als Grün, Himmel und ein paar kleine Mauern... aus rosarotem Naturstein. So, da wären wir. Endstation! Hör zu, Mädchen! Leider müssen wir das Gepäck zum Haus tragen. Der Weg ist zu schmal für den Bus. Das erledigen wir doch mit links. Auf zu Elberrand. Oh. Ja, Nun geh doch mal. Die fröhliche Reisetruppe schleppte ihre Taschen und Koffer zum Haus hinauf. Dort gab es zwei Schlafzimmer, zwei Duschbäder und einen großen Wohnraum. Die Mädchen schauten sich alles an. Sie fanden das alte, renovierte Bauernhaus wunderschön. Aus der hinteren Mauer wuchs ein Olivenbaum heraus und die Fensterläden und Türen waren grassgrün gestrichen. Später ging es dann mit viel Gelächter ans Aufbauen der Zelte. Der erste Tag verging wie im Flug. Nach einem herrlichen Abendessen hatten sich die Mädchen in ihren Zelten auf den Luftmatratzen bequem eingerichtet. Immer wieder wurde gekichert. Da und dort blitzte eine Taschenlampe auf. Hannis und Nannis Zelt stand ganz nahe neben dem von Elli und Hilda. Plötzlich hörten die Zwillinge ein entsetztes Quietschen. Ah! Oh, wie schrecklich! Hier ist so eine Maus! Eine lebendige Maus! Oh, na und, Elli? Wie wird ihr schon nichts tun? Oh, ich werde wahnsinnig! Sie kätzt mich am Fuß! Okay, Vergnügen, Elli! Sicher gibt es auf Mallorca auch eine Klapsmühle! Da bringen wir dich morgen hin! <lacht> Wirklich, eine Maus. Sie hat mich am Fuß gekitzelt, ich spinne nicht. Schade, dass wir keine Katze haben. Die würde dein Problem ja. schnell lösen. Ja. Mach doch nur über mich lustig. Sei froh, dass unsere alte Amanda nicht hier ist, Elli. Die hat uns zu Hause die Mäuse immer ins Bett gebracht. Manchmal oh. tot und manchmal auch lebendig. <lacht> Nanni kicherte und Elli schwieg. Vermutlich hatte ihre Maus das Weite gesucht. Als Frau Martin und Peter ihre letzte Runde machten, waren die Mädchen eingeschlafen. Hoch über ihnen blinkte ein klarer Sternenhimmel. Durch den Gesang einer Lerche aufzuwachen, war etwas Ungewöhnliches. Hanni und Nanni räkelten sich noch ein paar Minuten in ihren Schlafsäcken. Dann krochen sie aus ihrem Zelt. Die Zwillinge schnupperten den Duft des südlichen Morgens und begrüßten Frau Martin, die auf einem Liegestuhl saß und die aufgehende Sonne beobachtete. Guten Morgen, Frau Martin. Guten Morgen und Nanni, schon so früh auf den Beinen? Ich glaube, Ellis Maus hat mich aufgeweckt. Sie hat an meinem linken Zeh geknappert. <lacht> nicht, dass mich so ernsthaft stört, Frau Martin. Aber schlafen kann man da natürlich nicht mehr. Quatsch, die Maus hat hier unter dem Tisch geschlafen, und ist gerade weggelaufen, als ich mit ihr reden wollte. Das glaubst auch nur du, als ich eben aus dem Zelt gekrochen bin. <lacht> <lacht> streitet euch nicht. Ich glaube, hier gibt es eine Menge Mäuse. Für jede von euch eine eigene. Ich werde mal ins Bad gehen, bevor der allgemeine Ansturm beginnt. Ich würde gerne ein bisschen mit dem Fahrrad die Gegend erkunden. Es ist so schön jetzt. Und jeden Morgen stehe ich bestimmt nicht so früh ja. auf. Darf ich? Warum nicht? Ich könnte in Porto Petro Brot holen. Dann braucht Peter nachher nicht zu fahren. Herrlich! Dann fahre ich auch mit. Ja, prima. Wir er können am Meer entlang fahren. Das ist eine wunderschöne Strecke. Und wenn ihr beim Bäcker außer Brot noch etwas Leckeres seht, bringt es mit. Cool, oder? Oh, ich weiß nicht was. Oh ja, das machen <lacht> wir. Gleich nach dem Duschen radelten die Zwillinge los. In den Gärten links und rechts der Landstraße hingen Aprikosen und Pfirsiche in den Bäumen. Die Glöckchen der Schafe bimmelten. Porto Petro schlief noch, als sie eintrafen. Hanni und Nanni legten die Räder auf den Kai, setzten sich daneben und ließen die Beine baumeln. Um 5 nach 8 kauften die beiden ein paar Laibe des hellen mallorquinischen Bauernbrotes und 20 Ensaimadas. Die schmeckten ähnlich wie Faschingskrapfen. Alles war noch warm, frisch aus der Backstube. Und dann, zehn Minuten später auf dem Heimweg, passierte es. Zwei Kätzchen hockten mitten auf der Straße und schrien. Sie miauten nicht, sie schrien. Nanni bremste so scharf, dass sie fast vom Rad gefallen wäre. Nanni! Oh, nein! Die werden doch gleich von irgendeinem Auto überfahren. Oh. Oh, wo mag denn die Mutter von den Kätzchen sein? Sicher ist sie tot. Sonst hätte sie ihre Kinder nicht allein gelassen. Die Kleinen sind halb verhungert. Schau sie dir doch an. Darum sind sie wohl einfach losgelaufen. Wir nehmen sie mit. Mhm. Wenn wir uns nicht um sie kümmern, haben sie keine Chance zu überleben. Ja, einverstanden. Die Zwillinge nahmen das Brot aus dem Korb und legten dort vorsichtig die Kätzchen hinein. Das Brot war auch auf dem Gepäckträger gut untergebracht. Den Korb hängte Nanni an ihren Fahrradlenker. Vorsichtig und sehr langsam radelten sie mit der kostbaren Fracht zu ihrer Finger zurück. Auf El Baransch herrschte inzwischen ein lebhafter Frühstücksbetrieb. Frau Martin kochte Tee. Maria und Ilse deckten den Tisch und ein paar Langschläferinnen duschten im Bad oder putzten sich die Zähne. Oh die Brothölerinnen sind da. Ja, wir sind da. Und wir haben noch etwas ganz anderes mitgebracht. Ja. So. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Wir müssen sie füttern. Oh, ja. ja, sie saßen Komm ganz allein gehen, auf der Straße. Okay. Oh. Noch nie hatten Hanni und Nanni in solcher Eile mit so viel Liebe Fleisch winzig klein geschnitten. Dann mischten sie zerdrückte Kartoffeln vom gestrigen Abendessen darunter. Einen Restdosen Milch fanden sie auch noch. Die Kätzchen beschnupperten das Menü minutenlang, liefen ein paar Meter weit weg, jammerten, kamen zurück Und probierten, was man ihnen angeboten hatte. Dann hörte das Jammern und Schreien auf einmal auf. Sie fraßen. Bald war der Napf leer. <lacht> Ist das niedlich? So süße Kätzchen habe ich noch nie gesehen. Wenn sie satt sind, werden sie müde sein. Wir sollten ihnen ein Bettchen bauen. Oh ja, ja los! Oh. Spitzenketten. Ein großer Karton, mit Hannis Badetuch schön ausgepolstert, wurde zum Katzenbett umfunktioniert. Ein zweiter, kleinerer Karton wurde zum Katzenklo, gefüllt mit trockenem Gras und etwas Erde. Die Kätzchen wurden in den großen Karton gelegt. Darin schienen sie sich recht wohl zu fühlen, denn sie schliefen sofort ein. Erst danach wurde gefrühstückt. Aber Frau Martin machte eine ernste Miene. Oder ich muss wegen der Kätzchen mit euch reden, Mädchen. machen mm. Selbstverständlich werden wir für sie sorgen, solange wir hier sind. Ja! Aber wir können sie nicht nach Lindenhof mitnehmen. Ihr wisst alle, dass das unmöglich ist. Vielleicht würden meine Eltern sie behalten. Ja, unsere bestimmt. Meinst du nicht auch, Nanni? Naja, also … Nein, wir können sie nicht nach Deutschland bringen. Aber wieso nicht? Wir haben auf der Rückreise einen Tag in Barcelona eingeplant und einen zweiten Aufenthalt in Lyon. Das bedeutet eine Nacht auf der Fähre und drei Nächte in einer Jugendherberge. Die Tiere sind jetzt zwei oder drei Wochen alt. Wenn wir abfahren, also höchstens sechs, mit so jungen Katzen kann man nicht reisen. Wenn wir die Gatitos nicht mitnehmen dürfen, werde ich hier jemanden suchen, der sie behält. Ich werde beim Einkaufen hm. alle Leute fragen. Gatitos? <lacht> Gato heißt auf Spanisch Katze und Gatito Kätzchen. <lacht> ich wäre glücklich, wenn ich sie nehmen dürfte. Aber in Lindenhof geht es nicht. Wenn ich später im November ein Zimmer im, im Studentenheim kriege, geht es auch nicht. Und Frau Martin hat ja gerade gesagt, dass die Kätzchen hier bleiben müssen. Ja. Aber ich finde schon eine Lösung. Verlasst euch drauf! Ja. Oh, wie schön! <lacht> Gott sei Dank! Gatitos waren versorgt. Inge und Maria wollten zu Hause bleiben und die Pflanzen gießen. Also konnte es losgehen zum Strand. Peter Holzbauer lud die Mädchen und Frau Martin in den Bus und fünf Minuten später waren sie an der Cala Mondrago. Eine tief eingeschnittene Pinien-gesäumte Bucht mit ein paar Klippen und unwahrscheinlich weißem Sand. Sand wie Zucker. Es wurde ein herrlicher Tag. Brutzeln und Bräunen und alle zehn Minuten hinein in das blaue, laue Meer. Die Mädchen schwammen, tauchten und tobten. Mittags aßen sie im Strandrestaurant gegrillte Sardinen. Es schmeckte köstlich, trotz der vielen Gräten. Elli konnte ihre Portion nicht aufessen und wollte den Rest zurückgeben. Oh, ich kann nicht mehr. Den Rest stehen. Nichts da, Elli. Gib her. Bist du wahnsinnig geworden, Honey? Was reißt du mir denn Teller aus der Hand? Das Essen packen wir ein. Für die Gatitos. Wenn wir die 100.000 Gräben rausgefummelt haben, gibt das ein super Menü für die Kätzchen. Übrigens, wie wollen wir sie eigentlich nennen? Max und Mausi. Oh. Oder dick und doof. Nee, Pfeffer und Salz. <lacht> ja, oder Max und Moritz. Dumm, dümmer am dümmsten. Eines ist schließlich ein Mädchen. Wie wär's mit Peter und Petronella? Vielleicht solltet ihr darauf achten, den Kätzchen Namen zu geben, die auch ein Spanier aussprechen kann, ohne sich die Zunge abzubrechen. Wir müssen die Gatitos hier lassen. Das habe ich euch schon gesagt. Und ich hoffe, dass Maria einen Platz für sie findet. Sie kann das besser als ich. Sie spricht Mallorquin. Für die Leute ist sie beinahe eine Einheimische. Kinder! Ah, Kindleinpaps! Menschenskind! Jetzt habe ich mir den Orangensaft über die Bluse geschüttet. Den Fleck kannst du wieder rauswaschen. Nun reg dich nicht auf, Pusinchen. Ich hatte einen Geistesblitz. Jetzt weiß ich einen Namen für die Gattitos. Felix und Felicia. Ja, ja. Und was soll daran so geistreich sein? Na ja, Felix heißt auf Lateinisch der Glückliche. Ich bin zwar keine Leuchte in Latein, aber so weit reicht es noch. Die Gattitos haben schließlich Glück gehabt. Okay. Wenn sie noch länger auf der Straße rumgelaufen wären, hätte ein Auto sie erwischt. Also, warum nicht Felix und Felicia? Mira! Ja. Okay. Okay. Okay. okay, ausgezeichnet, Hanni. Außerdem heißt Felix auf Spanisch glücklich. <lacht> Heute <lacht> Abend werden wir Felix und Felicia taufen. Was haltet ihr davon? <lacht> Spitzfindier! <ihr> <lacht> ja! ja. <lacht> <lacht> Am Abend versammelten sich die Mädchen und Frau Martin aufgeregt in der Küche um den Karton mit den beiden Kätzchen. Womit taufen wir die Gatitos? Mit Zitronenlimonade? Das sieht so ähnlich aus wie Sekt. Ach, spinnst du oder bist du bloß verrückt? Was glaubst du, wie die nachher kleben? Ja genau, richtig putzen können die sich doch noch gar nicht, sind noch viel zu jung. Also dann Mineralwasser mit viel Kohlensäure drin, damit es wenigstens schäumt wie Sekt. Ich hol die Flasche aus dem Eisschwand. Und Nanni und ich nehmen die Kätzchen. So, kommt her. Also dann, Elli, öffne die Flasche. Der große Moment naht. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt heißt ihr also Felix und Felicia, die Glücklichen. Merkt euch das, ihr Supergatitos und viel Glück! Ja, Das Ferienleben auf der Finca spielte sich ein. Die Mädchen standen mehr oder weniger mit der Sonne auf und gingen mit ihr ins Bett. Denn es war bis nach 10 Uhr abends hell. Es war ein abwechslungsreicher Urlaub. Mal ging es an den Strand zum Baden und Bräunen, mal fuhren sie mit dem Bus über die Insel. An einem anderen Tag wanderten die Lindenhoferinnen zum Cap Formentor an der Nordspitze der Insel. Da gab es nur bizarre Felsen, Wind, Sonne und tiefblaues Meer. Alle waren hingerissen von dieser wilden, schönen Landschaft. Auch diejenigen, die sich sonst schwer begeistern ließen. Hanni und Nanni standen auf einem Felsen und schauten in das gischtende Wasser unter ihnen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass unsere lieben Eltern gerade irgendeinen langweiligen Kongress besuchen müssen, während wir das angenehme Leben auf Mallorca genießen können. Lass sie mal, denen macht sowas Spaß. Aber vielleicht können wir Mami und Papi dazu überreden, dass sie im nächsten Sommer mit uns nochmal hierher fahren. Mallorca würde ihnen sicher gefallen. Klar, aber das ist noch weit weg, mindestens ein Jahr. Und uns gefällt es jetzt. Ich bin froh, dass wir die Reise mitgemacht haben. Und morgen gehe ich nicht mit an den Strand, sondern fahre mit Peter und Maria zum Einkaufen. Ich möchte die Markthalle von, na, wie heißt das, Kaff, denn... – Also, ich möchte die Markthalle sehen. – Mhm. Die Idee ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich schließe mich an. Filantich, das zehn Kilometer entfernte Provinzstädtchen, machte den Zwillingen so viel Spaß, dass sie es nicht eine Sekunde lang bereuten, auf den Badetag verzichtet zu haben. Zuerst schauten sie sich die üppig verschnörkelte Barockkirche an, die mit ihrer weit geschwungenen Treppe aussah wie eine Bühnendekoration. Dann betraten sie die Markthalle. Hier roch es nach Aprikosen, Zwiebeln, Fisch und hundert anderen Dingen. Maria kaufte so gezielt ein, als wäre sie es gewohnt, für 15 Personen zu kochen. Bei den Fischen überlegte sie lange. Natürlich waren Seezungen das Beste, aber sie waren auch sündhaft teuer. Es gab auch Rotbarben und Sardinen und dann die schwarz-weiß gefleckten Katzenhaie. Plötzlich lachte Maria. Katzenhaie. Die nehmen wir. Katzenhaie? Warum ausgerechnet die? Erstens sind sie günstig. Zweitens schmecken sie gut. Und drittens heißen sie auf Spanisch Gartitos. Wie unsere Kätzchen. <lacht> Herrlich! Grillst du sie uns heute Abend, Peter? Die Fische oder die Kätzchen? Peter! Also... Ja, natürlich grille ich euch die Fischchen. Ja, ich bin ja bloß froh, dass Maria nur Katzenhai gekauft hat und nicht mit einem richtigen Hai ankommt. Oh, wow. Als die erste Woche zu Ende ging, waren alle Lindenhofmädchen knackig braun. Nur Ellie blieb weißhäutig. Allerdings hielt sie sich auch lieber im Schatten auf und musste zum Schwimmen geradezu ins Wasser gejagt werden, was die Freundinnen erbarmungslos und mit Vergnügen taten. Nanni erfrischte sich am Pool und Hanni wollte sich etwas zu trinken aus dem Kühlschrank holen. Dabei fiel ihr auf, dass Maria, die schon einiges für das Abendessen vorbereitet hatte, nicht da war. Kalbsschnitzel lagen auf einem Brett, daneben geschälte Kartoffeln und Zwiebeln. Nach einer Stunde warf Nanni wieder einen Blick in die Küche. Alles sah noch genauso aus wie vorher. Keine Maria. Über den Schnitzeln in der Küche summten Fliegen. Nanni wunderte sich. Maria war so fleißig und ordentlich. Da fiel Nanni plötzlich ein, dass Maria gesagt hatte, sie wollte die Schnitzel mit Salbei würzen. Und zwar mit wildem Salbei. Vielleicht hatte Maria Salbei pflücken wollen und sich dabei verlaufen. Nanni legte ein Stück Frischhaltefolie über das Fleisch. Haut ab, ihr Fliegen! Mensch, hier bist du, Schwesterchen. Ich such dich schon die ganze Zeit. Wir wollten doch Tischtennis spielen. Kannst du dir erstmal abschminken? Hast du eine Ahnung, wo Maria sein könnte? Sie ist weg und hat hier in der Küche einfach alles liegen und stehen lassen. Ich habe auch schon die anderen Mädchen gefragt. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Sollten wir nicht auch mit Frau Martin darüber sprechen? Lass uns lieber erstmal selber nach ihr suchen. Das Essen eilt ja nicht so. Vielleicht hat Maria sich auch mit einem Mann im Dorf getroffen. Und jetzt halten die beiden irgendwo Händchen. <lacht> Mir täte es leid, wenn sie wegen so etwas Ärger kriegt. Also gut, suchen wir das Liebespaar. Aber seltsam ist es schon. Im Tal war es heiß und es duftete nach tausend Sträuchern und Kräutern, herb und süß gemischt. Die Zwillinge stöberten ein Kaninchen auf, doch von Maria entdeckten sie nicht die geringste Spur. Wo bist du? Maria! Melde dich! Vermutlich sind wir blöd. Wahrscheinlich ist Maria ganz woanders. Nein. Vielleicht ist sie mit dem Moped weggefahren, um noch etwas zu besorgen. Könnte gut sein, das alte Ding hat eine Panne und Maria hockt irgendwo am Straßenrand. Und wenn sie keine Panne hat, sondern verunglückt ist? Manche fahren hier wirklich wie die Irren. Mensch, du hast recht. Gehen wir noch fünf Minuten weiter, aber dann kehren wir um und sagen Frau Martin Bescheid. Ja, einverstanden. Maria! Maria! Oh. Ja? Hallo? Mensch, Hani, das ist sie! Ja, da ja, ist sie. Wir sind ja. gleich bei dir! Schnell! Da! Sie liegt unter dem Baum ja. da! Ja, ich sehe sie! Maria! Bist du verletzt? Oh! Ich bin froh, dass ihr da seid! Ei! Maria lächelte, aber ihr Gesicht war schweißüberströmt und sie biss die Zähne zusammen. Dann sahen die Mädchen das Bein. Der Unterschenkel war gebrochen. Der Fuß stand in einem seltsamen Winkel ab. Es war ein schlimmer Anblick. Maria musste schreckliche Schmerzen haben. "Du lieber Himmel, tut es sehr weh?" "Ach, oh, na ja, es geht. Wann und wie ist es denn passiert?" "Bueno." Ich, ich wollte Schalwei fürs Abendessen holen. Da, der Korb ist fast voll. Mhm. Es, es war ein ganz kleiner Stein. Ich bin darüber gesprungen und gefallen. Und da hat es Knacks gemacht. Mhm. Es war ein scheußlicher Schmerz. Mhm. Ich bin in den Schatten gekrochen und habe ein paar Mal um Hilfe gerufen. Ich hatte gehofft, dass mich irgendjemand hört. Dann dachte ich mir, Euch oh, fällt bestimmt auf, dass in der Küche alles herumliegt. Mhm. Und, und vielleicht erinnert sich jemand daran, dass ich heute Salbeinschnitzel braten wollte. Ja, genau so war es. Aber zum Reden haben wir später Zeit. Erst mal bringen wir dich ins Baransch. Mhm. Ja. Aber, aber ich kann doch nicht gehen. Ach so, ja. Ich habe es schon ein paar Mal versucht, Ach, dann aber... Dann werde ich Hilfe holen. Ich laufe zu unserer Finca und alarmiere Frau Martin. Versucht es besser in El Camp. Da ist ein Restaurant und liegt näher als unser Baranj. Mhm. Wenn ihr diesem Pfad folgt, könnt ihr es am Anfang des Dorfes schon sehen. Ein großes Schild hängt davor. Tomeu, der Besitzer, kennt mich. Holt ihn hierher. Einverstanden. Ich laufe los. Ich bleibe so lange bei dir, Maria. Ha, das ist lieb. Oje, oh, oh, wenn es nur nicht so verdammt weh würde. Hanni fand das El Camp auf Anhieb. Als sie das Restaurant betrat, begrüßte sie ein freundlicher Spanier. Hola, ¿qué hay? Hola. ¿Le puedo ayudar? Ä ähm, sind Sie Tomeo? Ja, ja, ich bin Tomeo. Maria, Doctor, um... Ähm, sie? ¿Sí? Maria, um. Äh, ähm, Maria? Donnest du? Ah, äh, Maria, um... Ähm, urgencia. In Urgencia? Duch mio. Was ist mit meiner lieben Maria? Tomeo überfiel Hanni hey. mit einem spanischen hey. Wortschwall, von dem sie nichts außer Maria verstand. Dann packte er Hanni am Arm und zerrte sie nach draußen zu seinem Wagen. Sekunden später rasten die beiden mit quietschenden Reifen zum Unfallort. Als Maria ins Krankenhaus eingeliefert wurde, bekam sie dort einen dicken Gips verpasst. Hanni und Nanni atmeten erleichtert auf. Und auch Frau Martin und die anderen Mädchen, die von den Zwillingen am Abend die ganze Geschichte ausführlich erzählt bekamen, waren froh, dass letztendlich nichts Schlimmeres passiert war. Am nächsten Tag kauften die Mädchen Blumen und Pralinen und Peter fuhr Hanni und Nanni ins Krankenhaus nach Palma. Die anderen wären auch gern mitgekommen, aber Frau Martin fand, alle auf einmal, das wäre zu viel. Nacheinander hätte Maria viel mehr Freude an ihnen. Als die Zwillinge ankamen, saß Tomeo schon an Marias Bett. Ein Riesenstrauß Gladiolen stand in der Vase, und die arme Gipsbeinige lächelte schon wieder. Am folgenden Tag waren Bobby und Carlotta dran, Maria zu besuchen. Auch sie trafen Tomeo an. Als Elli und Jenny als dritte Abordnung Tomeo wieder an Marias Bett vorfanden, fingen die Lindenhoferinnen an, Vermutungen anzustellen. Dieser Tomeu muss wirklich ernsthaft verknallt sein. Sonst wäre er in seinem Restaurant und würde nicht dauernd bei Maria rumhocken. Mhm. Vielleicht ist sie ja auch in ihn verliebt. Das glaube ich auch, Ilka. Er ist ja auch wirklich nett. Und sicher tut es Maria gut, dass er sie jeden Tag besucht. Ich meine, für sie ist die ganze Sache nicht so besonders lustig. Mallorca ist eine wunderschöne Insel. Aber mit Gipsfuß in einem mallorquinischen Krankenhaus zu liegen, ist nicht das gelbe vom Ei. Mhm. Maria sagte uns heute, dass sie das Hospital vielleicht morgen schon wieder verlassen kann. Mhm. Na, dann wollen wir immer ganz fest die Daumen drücken. Mhm. Ach, schade, dass wir bald abreisen müssen. Mhm. Ja. Und wir haben noch immer niemanden gefunden, der unsere Gartitus aufnimmt. Ja. Natürlich hätte peter maria vom krankenhaus abgeholt aber das erlaubte tomeu nicht er brachte sie zurück auf die Finger. dass sie nicht mehr im zelt schlafen konnte war klar in frau martins zimmer stand noch ein zweites bisher unbenütztes bett das bot sie der praktikantin an am abend als die mädchen bereits schliefen wandte sich maria schüchtern an frau martin Ich, ich würde gern mit Ihnen reden. Natürlich, Maria. Worum geht's denn? Ich weiß, dass Sie gedacht haben, dass mit Tomeo war ein Flirt. No? Wenn du es so direkt ansprichst, ja. Das hat auch gestimmt. Als ich ihn vor einer Woche in El Camp kennengelernt habe, da war es auch so. Aber dann, im Krankenhaus, da wurde es mehr. Viel mehr. Er... Bueno, er, er möchte mich heiraten. Und du? Möchtest du ihn auch heiraten? Ja. Er liebt mich. Und ich liebe ihn. Und dann... Ähm, und dann ist da noch etwas. Ich, ähm, ich habe in diesen Wochen begriffen, dass Mallorca meine Heimat ist. Ich hatte das vorher nicht gewusst. Aber nun möchte ich hier leben. Mit Omeo. Bist du dir da ganz sicher, Maria? Ja, wir haben bereits alles besprochen. Ich werde meinen Studienplatz in Deutschland aufgeben. Tomeo's Schwester besorgt mir stattdessen einen Platz an der Restaurantfachschule in Palma. Du bist noch sehr jung und … Ja, natürlich, das weiß ich. Aber ich weiß auch, dass Tomeo der richtige Mann für mich ist. Und Mallorca ist die Insel, wo ich leben möchte. Und kochen mag ich auch. Wenn Sie vielleicht in zwei oder drei Jahren im Urlaub wieder mal hierher kommen, dann fragen Sie einfach nach dem besten Restaurant in der Gegend. Das sind wir. <lacht> das werde ich. Und ich glaube dir, dass du es schaffst. Aber vor allem wünsche ich dir und Tomeo viel Glück. Am nächsten Tag schwammen die Lindenhoferinnen zum letzten Mal an der Kala Mandrago im Blauen Meer, bohrten die Zehen zum letzten Mal in den feinen, zuckerweißen Sand, aßen zum letzten Mal Sardinen mit tausend Gräben. Aber vor allem besprachen sie die Liebesgeschichte, die Maria in der Zwischenzeit auch dem Mädchen gebeichtet hatte. Ich finde das unheimlich toll. Ein richtiges Happy End. So was gibt es sonst nur im Film. Ach, neulich habe ich in einem Buch etwas Ähnliches gelesen. Da hat sich das Mädchen, nicht, ich glaube, sie hieß Christina, allerdings nicht mit einem Spanier verlobt, sondern... Niemand interessiert sich für deine Geschichten, Ellie. Das wahre Leben ist viel spannender. Es ist wirklich romantisch. Aber ein bisschen schade ist es auch. Maria wäre bestimmt eine großartige Sportlehrerin geworden. Oh, ja. Ich hatte mir schon vorgestellt, wenn sie mit dem Studium fertig ist, kommt sie vielleicht nach Lindenhof zurück. Ach, Blödsinn. Bis dahin sind wir längst nicht mehr da. Die Mädchen redeten noch lange über das Thema. Irgendwann verschwand die Sonne hinter den hohen Pinien. Die Schatten wurden lang. Und diese einzigartigen Ferien gingen zu Ende. Peter kam mit dem Bus. Als sie abfuhren, drehte Nanni sich noch einmal um und winkte der Bucht zu. Adios, Carla Madrago. Ich hoffe, wir kommen mal wieder. Maria brachte am Abend eine Bombe zum Platzen. Freudestrahlen verkündete sie den Lindenhoferinnen und Frau Martin, dass noch an diesem Abend im El Camp Das Verlobungsfest gefeiert werden sollte. Die Mädchen waren vor Begeisterung kaum noch zu halten und konnten sich keinen schöneren Abschied von der Insel Mallorca wünschen. Nur eine Frage stand bis dahin offen im Raum. Was konnte man dem glücklichen Paar zur Verlobung nur schenken Im El Camp leuchteten die bunten Lämpchen in allen Farben. Auf den Tischen brannten Kerzen und vom Grill duftete es. Es gab keine normalen, fremden Gäste. An der Eingangstür hing ein Schild. Auf dem stand Cerrado. Das heißt geschlossen. Heute wurde ganz privat gefeiert. Alle lachten und klatschten. Maria sah trotz Gipsbein so hübsch aus wie noch nie. Tomeu strahlte. Jeder begrüßte jeden, ob nun auf Deutsch, Spanisch oder Mallorquin, das war egal. Zu viele Leute redeten durcheinander und aufeinander ein und verstanden sich trotzdem. Dann warteten Hanni und Nanni einen geeigneten Zeitpunkt ab und näherten sich dem Liebespaar. Maria und Tomeu, auch wir haben ein Geschenk für euch. Ой, какие котятки самые милые, какие сладкие! А! Феликс и Фелиция, Хани и Нани. Das ist das schönste Verlobungsgeschenk, das ihr uns machen konntet. Schönes gracias, muchas gracias por todo. Gracias. Мне тут и beiden Schmusetiger besser aufgehoben als bei euch. Hoffentlich werdet ihr noch viel Spaß mit ihnen haben. Ha, darauf könnt ihr euch verlassen. Ihr seid Spitze. Nochmal, mil gracias. Und ich erhebe das Glas auf das glücklichste Liebespaar und den schönsten Mallorca-Urlaub unseres Lebens. Ja. ja. <lacht> Doch, viel,